Розділ третій. Білорусь. Ліс був не густий, мішаний. Сонце продиралося крізь крони дубняку, відбувалося зайчиками від лісового струмочка. Навкруги земля була болотиста, поросла мухом. Ми побачили немало слідів сари та кабанів, які ходять тут до водопою. Я став проти вітру. Так, тварини, що прийдуть сюди пити воду, не зачують мого запаху. Сховався в кущах. Довго чекати не довелося. З'явилася сарна з двома козенятками. Бували мисливці, ніколи не вбувають матір з такими маленькими дітьми. Але я чорт, а не мисливець. Тому мені все одно. Я примірився, вистрелив. Куля попала просто в голову, сарна впала, нею почало таліпати. Козанятка тут же повтікали. Я підійшов, перерізав шию. Сарна ще разок тріпнулася і затихла. У засідці мене дуже пожерли комарі, тож я зачерпнув води з трумка, помив лице, потім шию, тоді напився. Почувши мій постріл, прибігли по братимі. Вони вже ополювали невеликого дикунця, і разом із меєю сарною це вже була непогана вечеря для нашого загону. Ми, які домовилися в Києві, поїхали в білоруські землі. Було нас двадцять чоловік, шестеро козаків, одинадцять хлопів та троє нас. Всі були озброєні, мали коней. Шило став нашим атаманом і вів нас до Старого Бихова. По дорозі ми пробували намовити козаків напасти і пограбувати когось, та вони й чути не хотіли. Харчів стало бракувати, от ми й подалися на лови. Біда закинув собі дикунця на плечі, ми з лихом потягли на жердині сарну. Ватага застріла нас вигуками радості, побачивши, що йдемо не з порожніми руками. Вони зручно розмістилися на галявині, розпалили вогнище та пустили пасти з кони. Тепер козаки взялися біловати туші, випускати з дичини кишки. Потім усе м'ясо було попайоване, і ми заходилися пекти його на вогні. Невдовзі запах печені рознісся по околиці. «Скільки ще до Бихова?» – запитав Яшила. «Завтра будемо». Я сів біля нього, щоб виведити наступні плани. «Ти добре знаєш ці ліси? Часто бував тут чи що?» «Кілька років воював. Я ж колись у полку Івана Золотаренка був, славного полковника білоруського». Всі ці землі ми з ним від панів ляхів визволяли. Скільки ж то боїв було, всіх і не згадаєш. «А в Бихові що робити будемо?» – запитав Лихо. Вступимо до полковника, начаєв полк. Він тут тепер замість Золотаренка. Це брат славного Данила, Нечая. Зять Хмельницького. Чоловік тямущий, з ним не пропадемо. «Що ж він із московитими не поділив?» – запитав Семен. Шило почав розповідати, доки пеклася печеня. Білоруська земля була визволена від польських панів силами козацьких полків та московських ратних людей. Північні і східні землі взяла собі Москва, а на півдні Білорусі засіли козаки». Після загибелі Золотаренка найбільшої слави в боях за ці землі здобув Іван Нечай. Його козаки вибрали своїм полковником, і він уже довго утримує владу в цьому краї. Нечай завів усюди козацький лад та устрій, поділив землю, здобув старий бихів, почав відновлювати торгівлю. Звісно річ Воєводи московські цього терпіти не хочуть, вони вже бачать Білорусь своєю. З Москви на нього постійно йшли до гетьмана Хмельницького доноси, ніби полковник бунтує проти царя, люду тискає, щоб розібратися. Створили комісію з козацьких та царських представників. Та комісія встановила, що козаки не чая, людей не чіпали, а навпаки склався довгий список, Зі скаргами нарадних людей, які грабували, мучили та волтували місцевий люд. А ще московити помирілися з ляхами і починають пускати польську шляхту назад у свої маєтки, звідки їх колись вигнали козаки. Розказували, що зі Смоленська ціле військо перекинули, щоб не чай звідти вибити, а білорусам – Назад ярмо одягти. «Чого ж гетьман мовчить?» – запитав Лисько. Хмельницький уже хворий, нездужий. Старшини його не хочуть із сирем заїдатися, а воєводи ту слабину почули та й полізли. Всі мовчали. Аж тут допеклась печеня, і ми дали зубам роботу. Після вечері козаки повкладалися спати, а ми утрьох стали на варті. «Що будемо робити?» – запитав біда. «Вони на грабежі не підуть, даремно так довго волочилися з ними», – сказав лихо. «Порізати їх треба, а самим до москалів пристати. Війна неминуча, чую, нарубаємо ми тута козацьких голів». Озвався знову бідай. Кинь лихо, Окуня, що там у Бихові робиться? попросив я. Лихо приставив руку до очей, напружив зір. Він міг своїми очима бачити за сотні верстов або крізь ціни будинків. Він кинув окуня в старий бихів, все ретельно оглядаючи та приказуючи нам. Полковник зі своїми старшинами. Зібралися в одній зі світлиць полкового будинку. Стали на раду. Бачите, панове, непроханих не гостей маємо. Воєводи з людьми ратними лізуть на наші землі, ще й шляхту польську за собою тягнуть. До мене вчора посол від воєводи прискакав. Казав, щоб ми забиралися звідси, щоб покинули Білорусь. Берітьте мені, браття. Чи будемо з ними битися, чи миритися?» Сотники переглянулися. Обізвався один із них. «Постривай, пане полковнику. Як це забирайтеся? У мене тут хата, сім'я. Куди ж я піду?» Людей зі своїх сотнів козаки позаписував, панську землю поділили і зажили свої по-людськи, а тепер виходить, або світ за очі... Або знову в кормигу гупанську. Нема куди нам іти, і ярмо більше на шиї не вдягнемо. Битися будемо, а не миритися. Це тепер наша земля, наша свобода. За неї ми сконати готові, гукнув інший білорус. Нам, воєводи, не указ. Нехай собі в своєму Смоленську господарюють. А до нас їм зась. Ми ту землицю від панів ляхів отбили. Нам тут і панувати, висловився третій. Мусимо захистити своє, озвався вже четвертий. Москва, якщо тут переможе, то не зупиниться. На Україну полізе. Козакам без бою не здаватися. Хоч би й не знати, який ворог сунув. Будемо битися. До Гетьмана треба послати, запропонував хтось. Раптом на чай підвівся. Після тяжкої хвороби, пролежавши кілька днів без мови, наш батько, добродійник наш, ясновельможний пан Гетьман помер. Не стало нашого захисника. Нема нас вже кому захистити, брати. Поки що хіба на свої сили уповати можемо. Коли він жив, кляті москалі сюди і носа не сміли ткнути. Сотники собі повставали, похилили голови, перехрестилися. Багато хто з них пустив скупу козацьку сльозу, батька втратили.